اولا حجب التصدقا بشاعت او بالقیمت بیعتبار قیامی مقام التزہیتی بل بیعتبار احتمال قیام التزہیتی فی ایامی مقام تصدقی اصلہ اسو المشروع بی باب المال دی جانا ایو اشکال ناظید اغا اشکال جواب آر گئی اغادتا نہیں چیتا استماع ہوئی چیدکزار پارانس سے جدید فکار نو په داغه باندې یو شکل راځي نو دغه جواب ورکې یو شکل درې لاون د شکل نمخ کی مسله مسله د له زمون په نېسبانه یو کس او په نظر سره یو قرباني یو چيله و متعین کو او یا تقیر انسان دی نو هغه قرباني واغسته نو په شر سره متعین شو ایا مالدار انسان دے قربانی رضی و قربانی واغستہ قربانی انکلا اگرام جائیں انترہ لپا غرزو کی قربانی انکلا ندہ دری صورتونا دی دری صورتونا کی منگا دا خبر اکوچی کل دا اختر تیر شن دک نظر والا قربانی شوا دا دیدے اجوبن صداکہ کی صحیح شکنہ آدھا کرانگے دا شرا سره د ټج متعينه کړی دا نو فدی باندې ده سوږی تصدقو کی همون ځین ته راځی دا د دې صدقو کی ادا کرنګ دا بل مالدار دی نو تصدقو کی نو به هر هغه او چې وینځانده په هغه باندې قرباني و د اخترف پرځو کېونه کړه نورستم وایي قیمتي ورکي کله <سؤال> نظر سره ساره متعين شوی ده یا فقیر انسان د قربانی بنشته شیرا سره متعين شوی ده مد تک ویژه ساره وغیرہ د څه کس دا کې ده د نظر په صورت کې او د شراب من الفقير په صورت کې چې قرباني بنو او او کلندا دوا رسنده بده متعينه شو هغه راځي درازي مده دې دا د غواړو سره نظر او د شراب کې ده دا سره د اختر نجې د اختر رضی تصدق دی <تصفح> <تصفح> کی چه تدزان باندې نظر کړو خو د اختر پر رضوی کړو د اختر رضی یا پکې د قرباني وغست رضا الله قرباني وکړه اختر له تو قرباني راځل یا مالدارو قرباني پیوال او قربانيونه کړ چې د قربانه رضی الله دی نو هغه دي کی ماته نو دا زمونږه مسله د قرباني په مټه دی مسله باندې اشكال دا, دا کوي چتا کو غره د دې کې را کو دم تو یولې پیاو من نه هر کې هغه راځي ان تر ازي اوس د دې قربت هغه معلوم شې دې فنصره اصل خو چې دا وګړي تعذيب الحيوان دې حیوانات حلال دې بلا ضرورت هر هر کور کې حلال نو دې عبادتوال هغې ان تر ازي خیر اپل قياس د نس د وجناد دې د قربت کول منکر دې چې دا عبادت اگر چې ډېر خلک مشکلات کوي شرع غدرو قرباني دین کیږي او پیسي د خپل ورکو لوري کیږي او رودونه ضرورت دی دا ضرورت ته زمونږه مسله د قدم غوې د عبادت دی په نسره معلوم شه د مردي کې عقل کار نه کوي مې اراکتو دم عبادت غرزل د نس د وجنه دي او د غیر معقوله دي عقل نه دي دا انسان ته تعزيب داسې عمومي تعزيب دي په دی کې هغه وخت هغه ځیم شي انو د دې وجنه معقول نه دي چې په دې باندې ورسره کړياس نو اوسه د دې کزار پر نسجدیب په کار د کنه د په کار اوس دا پختلا کلی باندې تبلش کیاس کوله یسنګ دا واجب د قربانې راځو کین لہذا د قربانې درځ نه وروسته د کزام صدا واجب ده خبره مې دراځي د کزاره پر نسجدیب په کار ده او بل دا کزا د دې په ادا ونه هغه تکیاس کولې نشي ابره ته درلاګنه دعا اشکال پرمانی راژیچی تانسو دا دی کذا واجب و ایسن دا چه ادا واجب دا حالان که دا کذا دا پارا مستقلن سی جدید و فکارمی دعا اشکال دی مسالام زهن ترالا شرا من الفقیر د نظر د دا, دا قربانی پر از اکید نظر مانا یا مالدار دا قربانی وپی راز الالی نظر والا ساروی یا دا شرا من الفقیر والا ساروی دا موضب التصدق په پتور باندې مالدار باندې قربانی وکړي نه د هغه باندې کیمت واجب تصدق اشکان قرباني اراکتو دم د هغه معقول عبادت دی عقل ته وجه نره دي نه ستوجه نه کول کړی په لحاظ کړي باندې نور کې اس کول د نور واجب ال کیمت واجب لاف کرن دस्तो یا تصدق واجب صحیح شه بلاد نس نشي کې دې دې فهمه نس بس جديده وکړ دي خبر هم نه نو ده دې دې جواب ورکړي ودانه يجب التصدق بشات و مقام التزيه بل باعتبار احتمال قيام التزيه بييامها مقام التصدق اس لايزو الم المشروع في باب المنح و بسيط بطيدات ذكر گئی۔ جواب منگا ده نه 6 مونږه تصدق په شات يا په قيمت صرف دي اعتبار سره نو ایجاده قام مقام دا درس دی قام مقام دریو جنا نوایو پری باندې د اوجو کول هغه د دې وجن نه کو اصل دا خبره کوئی نه کړتا بلکې د تزهيه چې را د قیمت قائم مقام دا تزهيه چې را قیمت قائم مقام اصل هو موږ یو دا به چې دغه د قربانې رزق اصل تصدق د زکا د بعد اموال او طباب کې اصل تصدق د امر باب کې اصل سچره پښتنه باندې الالول ندي اخراج ولندي اسل د اموال طبقه اغه تصدق تصدق بل قيمت يا تصدق دي د ساروي د خپل تورکول اسل لکه اوس چې قرباناله کی مونږ وایو د تصدق نه کي پیسې بنور کړي چې بچا قربان د قرباني وبدای اځ چې ساره ساره بنس د کړي دی په خلاله د کول اغه د دیو جنکاو چونکې داره د میهمان چاري د ضيافت الله دي اود مل دا ټول مخلوق د الله ملمانی او د ملمزیافت په بهترین چه سرپکاری پکاريو بهترین چه هغه په سيزونو کې غو하라 نظر دي زيافت د دوجناد په تصدق په ځکول بچاوان نه کومګ قرباني باندې کوو نژم ته کې راغله او اکه نو د کوی چسل په دمو لپاره په باپ کې تصدق ته اگر موږ درالا د تصدق د دوجناد تصدق ته کارو کېستو کول شي او قرباني د عرس د دوجناد د زيافت د وجنه دایي کای شي نو یو په تمال یو یو په احتمال او درین احتمال دمشته چې دا نسو په د قربانې راغله دي نو بل کل د قرباني عبادت دي د زیافت د وجه اصل دی دا غرض وکي تصدق تصدق بالمال لي بل کل دا سرو العلل دي اصل یو د اصل عبادت صحیح شګه نو دا سرو العلل د کلمک ان د تصدقه نه نو اوس د <تحدث> قربانې رزکی د قربانې پرزکی د کا قربانې د ساريو د قیمت بارکت دا خبره کید شي دام کید شي چې اصل قضې کې تصدق بل ته <كلمة> خیراتي ورکول الهالو نه <مشان> د عارض د وجنا د زياب الله د وجنا د اراکت اوینه تیل دای پای مقامو <مشان> <مشان> ګرځیدلی او دا احتمالم هم کید شي چې بالکل دا ابتدا او اصل د اراکته د عبادتې فراد تصدق کا مقام نی وللہ تعالی مجور احتمال دی نو چې کلب د احتمال په دکه قربانی په اموال کې کېد شي نو چې تر سو په ددرې راځي وی نو مونږه اراکات اصل او ګرځاو اونستم وخته مونږه قربانی دي کوي فراد دره لگا او چې کلب د کبری رضی د می راځي شوي نو مونږه بیا د بل احتمال راځي کو مونږه اوس د قربانی نه کوي صحیح څنګه اوس یې کوي تصدق کوي چې کوم اصل او قربانی د عارض د دا پځای باندې ګرځې دي له وا د زیاپت الله د وجنې چې کله د زیاپت راز لاړې نو اوس هغه شیخ الازل توفص شو نو اوس د اخطر د رز مدرس ته کی د تصدق کی نو دوه اخطر پر زکوۃ پدیت کوه راکتو دم کے دواره احتمالات کېدې شو اصل د تصدق دو د زیاپت د وجنې راکتو قائم مقام او دا احتمالات کېدې شو چې د بل کول ایراکتودم د اصل نه عبارت د بل شيکای مقام نو نو 400 دفتر د درې راځي مونږه ایراکتودم راجح دک احتمال راځي وګرځو مونږه وې نه صدقه کول شي نه چلو ور کول شي ایراکتودم که چېرې د زیاتت راځلې نو بیا مونږه بل احتمال راځي کو د احتیاط د وجه نه دوړ د احتیاط د وجه نه دی باندې کوو او چې اوس د دې څوګي تصدق کوو کې پشات باندې یادې خبرمځه یंत्रه ده که دام کې د شي چې دا اصل وی او د کاره کته دام چې ده د درو ورځې د ملماسې جنیزي کایم مکان نو حاصل او خلاصه دا شو چې مونږ په وجوب تصدق به شات او تصدق بالقیمت باندې د دی وجنه واجب نه و شي دا مکان د سری بلک بلکې د احتیاط دوجنه جواب ده نست ضرورت نشته نه ضرورت بلکې د احتیاط دوجنه دا کو مونږ کوو شه ادا اراکه دم دا کائم مکان د تصدق په د غرضو کې یو ګډی شی دم په خپل باندې اصلي نو مونږه احتمال مونږ تر ډیره په راجح کو چې قرباني دي کی تصدق وغیره نیکی کوي چې دا کار دللې نستیا ته جام بیا وي دې ریته تصدق وکي خبرونه در نه لګا نو بهر حل مونږ د تصدق د کائم مکان د تزهي نه غرضو بلکې تزیید د کائم مکان د په دغرضو او په دغرضو کې د تعبالاتی زمبعت ماده راکته درته دروزه په څه دکلا غراه کولی او چې دا پوڅه نه بل احتمال <سؤال> په پاکستان په دړي ورځو نو د ورځې نو ورځ نو روزتو موږ احتیاطان وې چې تصدوق کی شي چې د الله په نيز باندې تصدوق مقصودی او د کډري ورځو کې د قرباني دای کایمقام د وجه د زیارت الله <سؤال> نه غرزيد لې نو جواب دا چې دا د احتیاض د ورځې او بل د احتیاوج د احتیت دپ د احتیاته پروجهه موجود ده چې د قربانی کا مکان د تصدک ته د ا ل جواب دی او انو ت سبتهشا مون راجب تو تصدق به شاته پقیمت باندېته اعتبار به با اعتبار کیا می چې دا تصدق مکان دا دا دا. کا مکان د تظیر دا داغې بدل دی نه بلکې ټکه بل د اعتباره احتمال بلکه پا دی اتبار سر احتمال که دیشی چی دا تصویر که ان مکام دا تصدق وی اصله پا اصل که و حقیقت که از روازه که تصدق چی دا مشروع دا باب جو اموالو کی آمو آمو باب دا مال کی دا خبران اگر سر تورسی دیجینا اوز دلیو تایید ذکر که دلیو مسئلی ولی هازا لنگو عاد الی المسل الوقت چی منگوی چی اصل اصل تصدق په قاموال کې د دې ستا هیڅ څه یو د دې تایید شته چې بلخه خر راځي نه قرباني کوي خر کې کوم شی چې دی راځي خر کې معنی کوي نه ډوډو کثر هم څه نه چې اصل د تصدق ته شی چې خپل اصل دا واپس شي خپل اصل دراغه اوس بیا کله وخت راځنه ته قرباني شي کولی هغه راځي نه راځي کنه نو پته ولګیږي چې اصل څه شي تصدق ولی هادا لم یعود تدیو جناً نوع پسکیگی الی المثلی مسل ترابتا بی آود الوقتی پس پواه پسکیگی وقت سرا نوفای انوای نوی نو سرا درینن یہ رکا یہ دعوی برا حبر ذین کی تکیری چی استان ایو قانون ټول دا قانون جن سره یاد کې دوه اصول شې شستانه قضا شند اغه مثال بملاوی یا مثال و کمه سوري او عربي دغه ملاوی کینو لاول بمالکتاه که الله تعالی ده د کلي د عبادت او نه دی او کډایر عبادت او د مالیات او نه دی حقوق او لاول واه په مثلی سوره مسلمانوی کامل مثال واه تار کې قضا کامل واکه او کامل نه ملاوی قضا او تداشی او کنے مثل کامل ملائی گو نے اسے ملائی گو ناکس ملائی گو نچے مثل ملائی گو نے تا عجد شو گنا ندائی جس پا وقت کس تا قضیمہ باندے اغا مثل پاتشو دنیا بری زکر تو اس بری پدیے تا دار سر جے اغا مثل ملائی گو نا انو بیا اخیرت کی تا سب پاتشو گئی ددک کسلی زمدارو پاتشو گئی اگر اپسا انتران لکنے یو کتاب چې راځه خراب کړي لول کتاب مليږي هغه سه پیسو کې هغه سن اغه چې کتاب دا ته او که سه هغه کتاب نه مليږي کم سه کم د کتاب قیمت به ورګي خبرونه په وړاندې وردا او کله ول مсли سوري او نه ول مсли معنوي لکه رابشي لکه مثلا مثلا یو کسته هغه د چا بيزيتیو کلا د خور لور بيزيتیو کلا نه نه د هغه مсли سوري د منفعت چیکم دا مخصوص منفعت ته فشارونکي والسته شو نه نیمه د سورښت نه نیمه په دنیا په خدا ځینې شي کولای چی مثلا مثلا دا به بدله په خور نور سره کړلاسه دا څه کېږي نشي کېدای مشروع ومني البته مثلا سره نه د دې په زمینه باندې د د کا د دي دا خېر ته څه کوي ورکه یې دې سزا ده چې دا کومه رضاي شي ولا دا کې به حال مثال نه ملاوي کنه د هم له او نو چیکن دغه مسله نه ملایږي البته بیا د عيص دوازه ته مکلفه اتنه شبابه خره کې مسله صحیح شو دلته اوس را شیخ کلی مسله ته د قانون شو چې مسله کامل ملایي کامل ورګه کامل ملایي کاسر ورګه او ګنه ملایيږي دایز دوازه نه په دنیا ته مکلفه و ته په حل عاجزه نن بسمی ورک او اخرت کې ذمہ دار پات دلته اوس وګړه د افتاد غیر زره لندانو درې درې دفتر دغه مسله د کني او بیا م هغه ته پسکی جنته زړه قربانی دې تر خطرپدي ګستر کني شي کولی نو د دین په تاله دا یو تایید دی چې پټول کېږي چې اصل تصدق دی او چې په دغړو کې قربانی کولې دا د واجب الله نه کولې شي هم دا یو تایید شي چې اصل تصدق دی قامواله ولهاذا ان د دې وجه لم یعد نو پسکیږي لكه وجوه لو قرباني الى المثل مثل تربت بعود الوقت وبسكيدو ده وقت صرا ده قرباني نو بسكي القربانه تشبه يقدر التصدق نو بسكي لم يعد نو بسكي للتصدق الى المثل قرباناده بعود الوقت وهو بسكيدو كثر ولهذا قال ابو يوسف يمنه ده لئن هدف الامام بالعيد لم يكبر لانه هو غير قادر على مثل من منه قربة لكنه قوب دينا وبن داغه پر یو بلتاییدم پېښ کي چې کله مې سلطان انسان حاضر نه نیمه سره کې د قانون مطابق بیا سره ټه امام ابو یوسف زوایي اوس له راختر مسکیرا وې صحیح امام یې هم تر اخه ان پر وکوه کې الله مې کبړ تکبیرات نه بس روکو دی یو کې داغه پر یو بلتاییدم لګو ته او چکم تکبیرات زواید دي نو ا ادری تکبیرات یادي په الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا او دا چې کوم دلیل منازم د عبارت تاهید دی او چې کاجر نه ده تمه صلی الله علیه باندې د خپل جاري نه بتوره قربت دا مشروع د مشروعه بقایام او دی ورکه دې پر وکي نه چې دې پر وکي روبوټي روبوټي نپتکی دې پر وکي نه په لاله باندې سره د روکو چې دې پر وکي مې سره د روکو دې په لاله باندې د تکبیرات چې کمزکه قربت مشرو ده پای کې وې شي نشي ویل غاړه تمثیل باندې دې قادر نه چې دې پر وکي سره سره دې په ولاله باندې چې کمزکه دابتور قربت مشرو دي په ولاله وي ځکه مې چې خداشه چې دا په باندې په ولاله باندې وي امام سره کې شو او ادا کېږي نو مسل قضاږي دا چې دا تقدیرات بولاله باندې وویلې دا اصول نه ګټات دي نو بطوره قربچ څنګه د مشروع بولاله باندې لپاره مسل باندې قادر نه لري او څرړو کو کړي لہذا وروکو بس مسل باندې کې قادر نه ده چې غیر قادر دي لہذا تاسو بیا شته دی چې مسل نه ملایي دا دا هغه مسله دا دا دې مخکې مسلې د پرې یو تایید دی تایید تدې ته بارسر ده او هغه د پمسیل باندې قادر نه دی نشم څه شهره کولاله باندې خبرونه تراله کولاله باندې ګراتلې دي او ولې د پمسیل باندې قادر نه دی له هغه مسله دنه پجیزه دا تای پری دې ور سره صاحبانو انده خبره راځي قرباني بدن الله را نبا قرباني واپس کړي لهدا بدن مثلو نشته او د خطر په چمن وایو چې دې تصدق بشات کیه بل قیمت تی اوګي نو دا دوځ د احتیاط نوایو چې ګویا کی اصل ده اصل ده او پاتې شو د اخر پردنه قرباني کلی را نو ار اخترف هغه ککې ته تیر اخترف کې په قرباني کولو باندې دې کاجر نه دي دغه په تای پېښې د کسان چې امام ابو یوسف سهوي چې دیو کوته راغنو اوس د په ولاره باندې په تکبیرات ویل باندې کاجر نه دي نه نه باندې تکبیرات نشته او دا څنګه په اخترف کې چې باندې قرباني او قرباني اونې کله دنه پوڅې د دار پرمسر باندې کاجر نه دي مثل باندې نشته او دا کوم چی وايونه دې احتياط دوجنه والی د څه دوجنه والی نړ thải کوم مسله د امام او یوسف صاحب سر کو بطور ری تای دي اصل مسله لکه نکول کول سړی استدراک کین چې ګوره دا کول د همد تک سينه ده عمل کړي باندې نه عمل پدې باندې نه مونږه چې کړ دې او کو تر هغه وروکو کې دې تکبیران صحیح شه دوستو ان شاء الله په خپل باندې راشي چې دا ادا شبي بالکذا دې خپل باندې راشي وایې نه دا به دلته موږ خبره کوو چې سمه سره هم دا کړه چې دې دې یوکو کې تدبیرات وایو وونکو کې تدبیرات وایو څه کیام څه ته ویل مکمل سره ولالي دزمه کې مکمل لري چې روکو په نیم بیا مو لالي دا کېام اس په ځای لګانل ته کیام نن نیم لاندې موږ ویاندار وو خو د اګې مشابه تدبیرات یې وایي پاتې شوو وو نو ته لاسوی ته نوکه تدریج ومن املاس کې حضور سنت دي او ونه دا ونه دا کوله چې سنت سنت د برابر سنت په حضور سره کمال نه دي دغه څه پهیدا نو لاسونه دیږي البته سبحان رب العظيم د دې سنت کارګيب په ځی باندې پرست تدبیرات ګوې چې پروکو کې د حکم څخه نیم کیام نه پروکو کې وای نو مساله همد عمل کوم په دکې باندې دي سر دا ان مساله په شېر عمامل بهه مساله وی کیدا تر عمل کوی او بل مساله د دی جهه ته عمر سره تایید دی مساله په اعتبار سره مزي ګورم نو وای دلته د نپوچ ته تایید ته ماده همین مساله د اعتبار سره من به کدی چکم معمول بهه دی مساله اعتبار سره تایید پیش کده ګورم وای دلته د نپوچ تکبیرات نه سې شو کوتش خو پرکو کو اگر چې دا د اغه مثال لدی اته لا لا باندې دی هغه ستمال کې د شي جدا کېام څه شوه د قام ځای مکان د روکو د قام مکان د کېام دنس زکه د کېام نس پېسپل نه هغه راځي دا کېام دونه نس پېریون نس پېسپل نو دلته کې اگر چې د پښه اصل باندې نه دی نشي کولای خپله احتیاط د جنپدي مسله کې مونږ وي پرکو کې ځې تدبیرات او وي ورته کارنګ د قربانې په صورت کې مونږ وي د پښه اصل باندې نه رچی واپس اتر د 7 ورځې کوم د قرباني او کې خبرونه دراله په دې کې د د جنروس ته ورپسې او کې ځکه کې د شی اصل په باره د اموال او کې تصدق ته او د عراق د له د وجنو د الله د نو لہذا اصل مقصود چې کل تصدقه او تصدقې نو اعتبا ته تصدقه دی چې الله تعالی به د دنیا قبول کړي نو په دې اعتبار سره څنګه په دې مسله کې مونږ چې د قربان اصل زاد قربته تکبيرات او چیرې اعتبا ته نبروکوي دا ترانګه په ددکر قربانه مسله کې تهون باندې ښکاره مکوه چې تاسو صدقه واجب نه اسنشته مونږ وایو اصل قرباني او قرباني کې تله اوس احتیاتا د تصدق کې د شي الله تعالی دایي ځای مقام وګرځي د تصدق دی او کې په دغه زیبان او په هغه قیمتبانه او تایید پر اعتبار سره کېږي او معتينه په اعتبار سره تایید کیږي کومه معمول به ها مثلا رہا د نمبر نو وخته ولې هزه اومده دي وجنه مثل نیمه لاګيږي چې کلمې سلنه او به احتیاتا احتياطاً داغي کایم مکان ارى بنعمل کولیشی لہذام دویل نقل یوسف له یم عمل وسوسه پی من دا چې ورکې ادراکې ما په عيد چې ومې مان په عيد کې راکه أنت فحل الدروبگی لمل یکبر دې تکبيره تکبيرات نوې لم یکبر دې تکبیراتو لم یکبر متلبانه چې تکبير دې نوې تکبيرات زوائد دې نوې لانه غیر قادر نه علی مثل من انه یکربتن غیر قادر دې فامثل فامثل دې تکبيراته و باندې من عین دې جانب تلک قربتن وتره قربت زکه دې ستټ دې په وړاند باندې شوې مشروبل تکيو لیکن نقلت است دراکته او دې مسلې اعتبار بارځه تای دې ذکر کړي لیکن نقل لیکن و ګن رکو رکو دې ایشو القيام دې دا مشابهه چا سره ته په دې باندې هغې شبته په اعتبار دې مشابهت درجن لا تحقق پات پات ګوې کې پات متحقق شي ثابت شي نه دې نفيو ته به دې رکو نو رولې بشي ده نو دې د تاسو کولیکه نو دا ترنګي د اختر نه برستو تصدق په شاعت سره کولې شي احتیاطا اگر چیرې دای قائم مقام نه ده خو احتیادان با د تصدق کوئ شي په دغې یو نکته سره ټول شي و هغې لکسام کله ته تحقق کوي حقوق العباد دغره اقسام د هو پچا کې حقوق الله کې او په حقوق العباد کې مداخله کې سمې نه جوړي دغره والے کم ادا کامل ادا کاثر او ادا شبیب کذر ادا کرانگی کذر کامل کذر کاثر او کذر شبیب که ادا لکا مسئل دا مسئلن گورا ایسان میسیول نور کری تارا چان غصب کو را دوستا بس پا غصاف سر اغی غصب پزور باندې غصتل غلا د دیانسا گو جداشی پزور بانده بجبر بانده تواست را دوستا بس محسرا چې دا چکور ترارسو تا غلام نه فکرس خطله نه چاکل چا کل چاله لاس په ماده کړي صحیح شه چې پکم هوا سب سرهو سالم او چې په حق مخ نو هغه سي غلام تاغه ادا کو دا ادا کامل شو زاد مالو سب ته تسکو اواله کو سو نقصان پکې نه دا ادا كامل شو ورته مشغوله بيدنه او بالجنا سره دا دای کاسر مساله بیانې ادا کاسر غن جتا مثلا دغه غلام را وستو مثلا د دې چې کوم مسلې و دي مشغولاً بالدين دلته راغه دل ټلکماند تجارت کړه قرضدار شو نتي واپس کئ وسو نو خو atk دغه وسک په نقصان راغره کېنه دی اته باټاله کار کې جو به د پکول نه ناسي چې راکماله خپل قرض راکړه او اغه لکه ذکر د ورکو نه چا ور کوي او دا کا سی ور کوي او بل جنا دیارانه دلته د ډکاله اسومات کلو نو څه ته اعتاله ور کوي خدایونه کې ساس غسته شي کنه یا طراوست ته ولختله غلام برته هوتا يرلا استمهات کو او ته په نوو ځکه په لاټاله رنتاولایلا ځر په ماکو او سي اکار ورکنه فوسل که نقصان دې سلامتي یقینه مده ته ویل کیږي اداه دنده حقوق له عباد مسالر په دې کې مده کاثر راتلش درو مساله هغه پېش کې د دوه طوچه واهزه الکسان موده اکسنجري کله هټول ته تحقق او ثابتي کې په حقوق له کول د عين عبد چدا عاصب اواله کی خپل معصومين هود اواله کی ادا ان کامل نه راځي كامل نه او پس کول دي ولهم په سحال کې مشغولم بالدين چې له مشغولي په تثره فکر سره اول بالجنابه يا جناتي کي جلسې پېمد کړې يا تا وللس پېمد کړې بیس خو دلته کې کېد لګي او بالجنات یا په داسې جنات سره به سببن په داسې سره کانه په دې حساب چې په کیو کله کله الته <سؤال> کارزدار راغلو نو خناکیس راغلو ته ناکیس ور کار امه جای کامل <سؤال> شه کله الته خپل چې چاته تا کو زوره واستو الته لاس ماتو او تا تم ګل ور کار نو دا خو جای کامل شه وکم نو دی به سبابن کنه دا 6 پلس کې 6 پلس کې دې ته چا نقصان کې دې چا لاس چی نو دکې ری او بیا دې واپس ورکه نو ناکیس ته کنه سبب سره چه ده بالدین او بالجنایت سر مشهول ویخو بسبب ان پر اصدو سرکان پید الاسر چه پلاس ده عاصب کی ادا ان کاثرون دا مثال چاشو؟ ادا ای کاثر سو ویزا ام حرا عبدالغیره سم مشتراه کان تسلیمه آداءا حتی تجورعال قبول شبیهم بالکذا من حصو انه مملوگو کبل التسلیم حتی انفظو اعتاقوه دون اعتاکی ها دا مثال دا ادا شبی بالکذا ای د اويس واردکاو نو چې کله د نو د خپل محترم هغې ته وې چې غلام درکم سبا درکم غلام غلام او غلام ورته خدای نومه پر دې غلام غلام غلام او خپل غلام دی خدمت په جیزه دوک کړه او ولان یو تاورکه ده چا د نوماندو ته دا که ولان ده د وګره خمزیدار سړې دې خد دکان نه مسودار اړي دابکه یام کوي صحیح شو بس بهر حل <سؤال> نکاو شو استاد هم بس خپل کار سره کار دې نکا ورو تاړه ما هر کې ویلې په شو سنمشت دیخو دسر غمشت جیروس خوبا کار راتگرانی گیو غلام بغواری نو بازدار لولا ما كان رستو بیا غلام واقعستو نوما انتا فعلی بنا کمزا تا غلام خرسین بس خرسو موای غستو او را رستو اس اگه پر اوالکاو اوالکاو نو اس دیتا ویدی اوالکی ای ادا شبیب الگزا اوالا انترالکاو دا ادا نو ادا بانی تفریقی حتا توج برا چکل اعداد کاو چې د خزرنال د مخکستانو داستا نو دا د نظر دوک ګلې توو سواب عادتلېږي په ټوله په خبرو کې ما وره دا خو تاسو هغه ستو صحیح کنه ان دې وینه دا عدالت دا څه چیرې زکه چې ام غلام ته وګوري سبدل شیخ نه به اک سالم غلام دې چې سم مخ کې نه سالم اک غلام دې لهذا د مجبور کول شي په قبل چې دا په اصل دې ام اک غلام دې له اعتبار سره چې وګوري چ حقیقتن اعلان کې څو نقصان راغله نه دي د اعداد او تديب باندې به مجبوره کول شي دا بتو اخلي هغه نن دې کې ډېر ټوپ نه وایس به دا اک غلام دې هو بنت ربته شبيب الجزاره زکر تبدل د ملک سره حکم د ملک بدلي تبدل د ملک سره مکه چې د نومان په ملکونو دا اک غلام نه دي چې کوم اوس د اويس په ملک دي تبدل دو فتبدل الملك سر حكم بدلي نجوكه حكمن دعينم بدلي وك رج داغلامه دا داغلام دا صحیح څنګه فتبدل د ملک سره حكم د سکی بدليګي لکه مشهور حدیث ته ورته جنها ان ها پیغمبر لسلام راهي سشتغ وه یشیدا پیغمبر لسلام بل سی ولا ورکون پیغمبر لسلام ته را کټره یشېږي نو ور رسول الله سچې صدقه ده او تاسو صدقه نه غړئ پیغمبر صلی الله علیه و سلم د لیکي صدقه ولنا هديه تستره پر صدقه سره زمون پر دا سره هديه ده خران کی د اغیر پر جده شه او ته چې ما نه راکنه دا به صحیح ده اغه واخدا حداتس حکما بدلله دته به اوس هديه نه وستا پلاس که جواب نه پریبان حکم د هديه او چې ته ما نه دا اصل ده هديه هدیه نو داغه کلاس <سؤال> کې هدیه د پیغمبر علی سلام د چورکلا هغه خپل تر په شو هدیه شو نو ذکر انګي دا غلام چې د نوماند کلاس کې نو دا جدا سره ادا چې د اويس لاس تر هغه دا جدا سره خبران د چې د نېکټ پم کوم مخکي کوم ورکاو نو دا اوس اه ولا نه د اوس د نېکټ نوسته چې ورکي نو دا اوس به اتوار سره چې وګورې دا انګنه د کزاجو قَذَا شُوَا قَذَا شُوَا قَذَا شُوَا قَذَا شُوَا دے باننیو تپری کے حتّا سرا حَتّا يَنْفُزَ اِعْتَاكُهُ دُونَ اِعْتَاكِهَا ترده بوری چھتا در اِعْتَاق پکی ناپس کی کی او در اعْتَاق پکی یہ لگا چھے اگه سرا وستو او اگه تیو ورکل لانا او دے ازادای نا زاده شي کنه ونی از انیشی ازاده له هغه وخت چې د نکاح کې د متایم کو پرده وکړله 10 10 نو هغه دا وایم مار کی شه ده نه دا څنګه چې د اخو هغه وخت دا بس د پټ نیشته بس لا خبره ختمه ها یوړل څنګه خپل د نکاح کورونو اه پتہ یې کور د نو پرې یو کمرې په کېدا سمختې ده بلې په کېدا سمختې ده بلې په کېدا سمختې ده خبرم زه درالا ها نه هغه کار دی دا چې کم وخت کې دا خود د دم د چې کله د اويس نو چې هغه تور کوي نکړ ورکندار شې چې د دمونه د اغه نه چې د د اغه لشه نو هغه آزادول اوس چې هغه نو اوس یې خودی شي زه که بلحاستو فچې هغه اندازهږي زکه هغه مبه ته لې چې د نکه په مقابل کې وي ته پيوه سکړې احمد صحیح شو او دې ولا نو پر دې ساري ګرځې کړی هغه نه پره لګان نو د دین په تلګي چې دا تا دا کچره دا آزاد وي او انده اک غلام و نه د خدمت آزادول شو خو د دې کله حواله شي د ندا هغه شي ونه دا ورنه هغه به آزادول <سؤال> شي ا اوس بم هغه آزادول شي کله دا دا هغه شي و خو چې نه هغه مرکز د لجوس دا اکته نه چلی وته ورکم پته کوله چې دا هغه نه دې ورکې نو دا د قضا کوي ادا نه کوي ندا شوه ادا شویل وخت هغه ته پیاو پکې او اذا امر هرته چې اويس مہر کوي ورکو عبد الهری ايسه حپاکیونه په هرګ جماهغه ورګاوه سب د بلچه ولمسو مشتراه او بیجو نکا نرستو د مہر کې د ورکول <سؤال> نه او واي ورسته پریشانې ورسته جوز به سکوما كانت تسلیمونه او على کول د اویز د غلامه محترمه ته ادا اندازان زګ چې ورته وګړه غشي ده کنه د ورکول د ورڅرګي د مکولانه بدل شي حتى تجبر تدریج شي ان قبولې دن خبر اکی آداء ان داولا سپت تے آداء ان شبیحن بالکزدہ آدام دا دا داگی سپت اگر جائے و شبیح مشاہد دا چس سرا حلق او پاکم حیث ویمن حیث و انہو دا غلام چرے دے حیثیت سرا مملوکو کبلت تسلیم دا مملوک دے چارے چھے ویسوس اغسط دے دا اویس مملوک دے حت تا تردیو پور ین قضا چنا پسکی گی اعتا کو دا اویس اغسط دے گا نواناو دون ایا تا کی اجازه عطا کو نن تاسو کې هغه مخکې پر د 28 اگست دی یو شي چې اوس خلاواله نه ده دا وړي داس پلاس کړي دي آزاد شي سې آزاد اته ته ملوشيږي آزاد أنا وخت کې پر و اوسنداسته خبرونه تر راغله مداخله کو راډیو پر دې کې دی په واده کې هغه ته اول لیکه ده مہر کې 15 پر کې 15 شو شو داګه چې شو پر اوه هم ځان درا لگا آره ا د ټکه دا ادا اقسام شسوشو درې شو قزا ور العصب كذا ام بمثل معقول و زمان العصب كذا ام بمثله معقول او زمان د عصب بمثل سرماس و سرو باسه كذا ام بمثل معقول زمان العصب كذا ام بمثله معقول اوشی مسید مصلا ده غصب که مسلا ده با او ایوخ غنم دی داوه مسل ملاوییی ده اویس ده نوما نامسید یو من غنم غنم غوش اکلو بزور بانی اوغا بس قناه اکلو خبران جا اندرا جده دل اکس یو من عنام ورکی و کذاب مسلی معقول شو خو کاځه کاملہ <سؤال> شو ز پک دی غنمه تجویس ورته قیمت کنده کی پر شان په سرو یا 1500 روپیا مان دی او بالکل <سؤال> هغه کسر وک پنجاب لو هغه سی غنمه لورته دا شپلس شیټه ورسته مثلا چا وېد هوس هغه چې کوم لاوی کی قیمت کنده پر شان ته درو صورت او شکل کنده پر شان ته شو کاځه شو چې په مثلی منوی و سوري سره مقابل ته هغه شی د مثل واپس کی دوی تکله کاملوي وزمان لاس وزمان ده ماسوبی کذا انده توری کذا خوچی بیمثلی معقولی سا اوکی ومثلی معقول سرا سشی صورتا او مانن نو دکشو وزیمان نفس والا اطراف بالمالی کذا ان بیمثلی غیر معقولی کذا بیمثلی غیر معقولی پارا لکا زیمان دا نفس و دا اطراف اطراف نا مراد لاس او خفیری لیکن مثلتا مثلا تا یو صلاحی قتل که او او دا اطرافو مثلا یو صلی نا دی خطعا لاس کارکو نوست دیگه پدہ کله خطا که څه شیدیت پکه خطا که څه شیدیت کله کړه دې سلیم دې چې خداکو چې دک څخه سړې دې بند را کړو غلره ورکه خدامس ملایېږي نو آو مسل خدک کو چې دک لاس بلکل وته بالکل ورکه نه ورکه ملایېږي نه مسل نه دې قزا ده او قزا ده او په معقول سره کایر معقول سره دو پرته دیته او مال دې او دته پرته سړې دنیا ته سہی شکان او ترا مثلا اوه یا درهم دي او بنت ابتدا غنا لا سن مستن شرط ثلاثه او شرطه اوه یا درهم يا, يا دینارونه نو دکه اسم مساله ته نشتا مساله عقلی پکې نشتا نو دا قزام ده او قزاد پکم مسلسره خیر معقول خیر معقول سره و جماعه نفس, و زمان نفس يا زمانه نفس مقتوله فمال السران یا په درهم او په دیناري رساره چون د رین حساب لري او وروزه دنانیرو کې زر درهم دي دی یا سلو او خام هاي درې نه حساب دي ابرانځه انترا لگا دغه دی زر دینار نه تقریبا 6 4 کلو خو شاکریبي صنعت جوړي کې سر تاسو یا کم دې وخت کې موږ او دغه زر درهمونه څه 43 کلو چاندی جوړي سر تاسو کبلم دره راګن انسان قیمت ګره څه کم نه دی زمان نفس ولا کپه بالمال او زمان نفس احسن بتاکی احسن بتاکی احسن بتاکی د نسب دور کړی دی چې د زر دیناونه د رحمونه سور چان دی له سچونت سکلوسه د پاسه او سونم د تقریبا تقریبا 4 کلوسه د پاسه اندازہ هغه کې ور کړی دا درته جوړیږي ترجمه کوره درته 15 مې سپاره تر ځای نه سم پتا وزمان نفسه ولا اطرقه وزمان نفسه واطرقه فمال سرى قضاء عند قضاءه بمثل غيري معقول واذا تزوج على عبد بغيره يعني كان تسليمه الكيمه قضاءا هو في حكم الاده حتى تجبر على القبول كما لو اتى حبل مسمى مش پهځه تزويج على عبد من غير ان هم دته مسلغه هم مخکې د متعين غلام باندې د ادا شبيب الکزار پرجمونکه مثال ورکو نه هغه کی اويس نکاح کړو په متعين غلام باندې چې غلامو اويس اس نکاح په راته بس مهر اويس وبس یو غلامو لکا یو غلام بورږي غلام غلام بور کو معین غلام اوس دا اويس اک غیره معین غلام په ځای قیمت ورکې خجدا نو دا قیمت ورکول قضا دا خدا دا سه قضا دا چه شبیب الادادا حکم دو ادا دا یلکه قضا خوطا سوگو را ظاهر خبر دا چه دوویل غلان ده او ورکای قیمتو آغا شه ادا خو دیتاو چوم اکا شه ورگی گنات آغا شه مثل ورکی مثل سوری و معنوی دوارم نو ورکی بلکه صرف مثل معنوی ورکی نو قضا او ادا په دې اعتبار سره دا اوس غلام بدته متعين کې په سبا باندې د غلام ویل دي جنس دي نکاح او صحیح شو نکاح په بهر باندې تسمیه صحیح شو نکاح په صحیح شو اوس بده عبد وسد ورکی خو عبد وسد بدله ته پس سره متعين کې په قیمت سره دا هر د قیمت نه نشي کېد نه ګویا کې اصل قیمت ده دا به د قیمت نه به علامه معلومې دي نه دار مقدار د علماء مرتبه او د هغه وسط رب معلومی په پس سره په قیمه سره نو کومه کی قیمت اصل د علماء کایم مقام نه ځکه چې ته علم متعين نو په قیمه سره سکے متعين کے نو دې اعتبار سره چې د قیمت د وګرینه د کی مشابهت د ادا ده ادا ته په د باندې تلو برابرای نو اصل ته جوګور دی چې د علماء دی او ورته مثلی سوري کی قیمت ورکی لگا قزا کله چې بیا دې قضا دی قیمت او ګوري چې عبدوسد په دې ورکی په دې باندې جوړو مجهوله تسمه کې عبدوسد ده او عبدوسد په متاي قیمت سره نو ګوې کې قیمت اصل نه اون اندازه انټرالاګا نو په اعتبار سره د ادم مشابهت پکې شو ادا شو نه دی وې د خځو مجبورہ کول شي چې د مشابهت د اداد انځام مجبورہ کول شي په سباله د قیمت <متحدث> باندې کلا کمال او اطهب المسما لکه څنګه رنګ چې اويس ور لاه د وستراولي متوسط غلام راولي دابا مجبورہ کول چې نو اويس مجبورہ کړه څنګه په قیمت باندې اسه کول او دی وانتیر دي کورو په یوه وخت د زوج اعلان د غیر یعنی هی او هر کله چې نکاح وکړ یا یو کس د خزه سره پراب د غیر معين سره کنه تسلیمه الکیمه د تک کس اوله کول د کیمت لره کزان د کزه ظاهر خبره نه دی او په حکم ال مشابه ده سره دا په حکم د ادا کړه تاسو نه دې کچی غلام معين کول شي په سره قیمت حتی ان چې کله ادا نه ادا کړو مجبور کول شي کنه حته تجبره کردی چې دا خزه مجبوره کولی حل قبولې په قبول ده کی کما دی کیمت غني كما لو عطاها لك سم چې دا سړی ورکی دې خزه تا بالمسمى دتعذی متوسطه صحیح څنګه بس